star my vast evil. Välkomna till kal jag heter Adam och jag heter Sebastian Ja, vi kallar det här då varför gör vi det? Eh, för att om vi skulle mörja Kalel, el Stolman, alltså, och Elrond of Rivendale Så skulle få en jävligt potent superhjälte och det, det har med mycket av det vi kommer att snacka om göra också. Vi är intresserade av ja, filmer, serier, sådana där saker. Superhjältefilmer speciellt. Media bland annat. Alltså, ja, det är med mycket om. media. I alla fall eh, ska vi börja. Vi börjar väl att snacka lite om eh, uppföljare. Yes. Yes. Jag håller på just nu och läser eller jag lyssnar på en eh, bok som kom ut i förra veckan.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 Ja, det är ingen som reagerar på det. det är ingen, ingen som har tänkt på det överhuvudtaget. Men den, den kom i veckan och det handlade om när Danny har blivit vuxen. Och de här spökena från uh, The Outlook Hotel heter det. Eller Overlook Hotel heter det till och med. Mm -hmm. Kommer tillbaka och, och uh, ja, besöker honom så här hemma. Vi är inte färdiga med dig. Och såklart, som det alltid är i en sequel. Så har trots att pappan i första filmen. Som var ja, det stora problemet. Det kan man väl säga. Ja...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 Ja fysiskt, mentalt Det är ju någonting som binder ihop allting Och det är, det är folk det på själen och sånt eh, Innan jag skriver bort dig från rummet Och du springer ut utomhus väst Så jag vill bara lägga ut den där blir inte rädd Nej jag, jag blir inte rädd för själar Ja men eh, Så det är, är vi på något sånt spår menar du Att, att, att, att man, man, man, man inte Alltså säger man ens eh, Antenner eller Känselspröet är helt andra från när du såg första filmen. Då vi säger att man såg... nämen säg gamla och nya Star Wars då. Prequels och originalteleologin. Eh, folk förväntar ju sig att, att... Säkert att känna samma sak. Vil vilket eh, i, i, i och för sig är... In, inte är liksom... Det är inte trovärdigt om man skulle säga så. Du, du kommer inte göra det. Det tror inte det går ens. För man, alltså, man har ju... Alltså,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 Okej. Okay. Sätt konceptet och formatet är tydligt. Mm. Äh, när vi gjorde te testavsnittet av det här, så snackade vi lite om äh, Christopher Nolans nya rulle Interstellar. Just det. Äh, och jag har tänkt nu i efterhand när jag har lyssnat på filmen och så jag, jag, jag hade hört talas om den och jag hade kollat på castlisten och sånt där, men jag hade inte tagit in storyn. Nej.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 Simmer gör ju musiken igen Ja, jag, jag skulle föredra att de använde någon som Newton Howard eller Vad heter han? Mansell Clint. Ja, för jag, jag tycker att Simmer har hamnat i något sorts uh, Fack där han, han gör bara pampig musik episka filmer Ja, det är bara episkt Men det är inga så här fina melodier Eller något sånt där som de andra gör Och det, det jag uppskattar det bättre faktiskt ja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 Istället för vem vill du mörda tänkte jag, Vem ska få ett nattligt besök av Freddy Krueger Jaha Ska vi gå in på det här med att mörda folk Nej men alltså, nattligt besök av Freddy Krueger bara Ja, vad ska jag göra shit <laughs> Nej Okej okay, Slå i den här knölen på armbågen i en kant <laughs> Klämma fingret i bilden Ja Få strömmingsben i potatismoset Ja, ska, vi, ska vi köra det? Har du någon? Eh, veckans... Ve vecka, ve ve person man har irriterat sig på mest om säger så. Eh, vem fan har irriterat mig på? Jag såg partiledandebatten här om dagen Det gick ju i söndags Shit vad de babblar på alltså. Ja men det är ju inte eh, debatt, det är klart de babblar Jo jag vet, men alltså Det är lustigt hur de...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 om det, om, det, om, det, om det blir något Freddy Krueger iiter över hela det. Nej, okej. Okay. Vem, vem ska bli ungefär lika irriterad på någonting som jag blev på den personen? Det är lite längre. Det låter inte lika coolt som ett inslag, men Nej. Eh, men har du tänkt ut något eller har du funderat på något? Ja, det, det är kul att du hade liksom ett helt gäng för det här också. Mm. Alltså vi kör alla partiledarna säger. Ja, alla partiledare. Jag jag har Will och Jaden Smith och Ke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 så måste Will och Jaden Smith åka någonstans, och så hamnar de i ett äh, asteroidfält. Och för att komma därifrån så använder de ett äh, wormhole mm. Och då landar de på jorden, där allting har utvecklats för att döda människor. Hur långt är fram i tiden är det här? Det vet man inte riktigt. Mm. De, de slåss i alla fall mot några monster som äh, äh, kan. Äh, de, de känner lukten av äh, rädsla. Så man får inte, alla, alla soldater måste vara liksom orädda Ja just det, det är det som står på posten Ja, och det som händer då är att när de kraschar så bryter Will Smith benet Just det Och, och Jaden Smith måste ut till en, en så här uh, Beacon En kommandostation eller vad man ska säga För att kunna kontakta människorna då Ja, ja precis Alltså jag tycker konceptet där ändå så det, det, det, det är lite, han är bara lektare över det hela att, Alltså den här rutinerade pappan måste vara kvar i skeppet Och då Stötta sin son då, som, Eller ja, sin, den yngre eh, Soldaten Menar du då alltså, På ett Red dragon sätt? <kör> ja Ä Med att den gamla räven Hjälper en, den yngre eh, Orutinerade Ja precis, <kör> fast i Hannibal Lecter, det, det blir konstigt där för Han, han hjälper ju <kör> men han är ju också ond Na Nice I alla fall, problemet med den här filmen är att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 så hans rekord blir inte godkänt. Och sen så åker den här killen då från liksom gaming konvention till gaming konvention. Och, och ska liksom tävla mot den här killen. Och han slår hans rekord live. Ah. Ja. Ja, den är jäkligt bra. Den är liksom uppbyggd som Rocky nästan. Ja, ah, den. Men jag är precis, med Apollo Creed figuren och sen har vi andra dagen. Eh, alltså det är falla. Eh, den är bra. Den, den är, är bra, bra. men v, vad de har.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 the game är inte det hitch. Nej nej nej The game, the game är ju en bok som i princip, i princip är en instruktionsbok om hur du får ligga på krogen. Ja, ja, ja, just det, just det. Strauss jag... eller något sånt där heter han som har skrivit den. Kraus alltså, kanske. Eh, jag tänkte the game av Michael Douglas däremot. Kanske finns sämsta film faktiskt. Om man tänker efter. <laughs> men, den är, men den är inte dålig. Tillbaka, tillbaka till Will Smith. Jag, jag såg iRobot igår. Och det slog mig. Att man skulle kunna göra en film som heter. Will Smith Chasing Different Creatures. Nu, nu är du på intressanta grejer här. Ja, vad det Då har du robot Där han jagar robotar. Han springer efter en robot som man vet är jävligt snabb. Jo, jo. Han, han, han har egentligen ingen chans i hand-to-hand -hand combat. Med. Nej. Sen har du ju...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 och han har omstörst, alltså, han, han har ju alltså dataskärmar som bröst. Alltså. Ja, men yeah. han, han har inga nackmuskler och fortfarande så här skinny man's head. Ja, det är ganska alltså, roligt har det där. Eh, Vi ska jag, jag snappat upp på någonting här. Wild Wild West. Ja, Will <laughs> Smith jagar robotspindlar. <laughs> ja. Ja. Hitch jagar tjejer Ja, det, det gör han.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 i riktigt hollywood Hollywoodstuk Är Will Smith bäst för rollen? Jag tänker ju mig någon alltså, ä, ä Jag vill ha någon, mer, någon större person Alltså kylskåpsmänniska nästan Alltså bredjäkel right. Machetti skulle det ju kunna vara Johnny Treillo. Danny Trejo Danny Trejo Annars var det nära <laughs> ja, jag, tänkte, jag var tillbaka på Connor där Han heter ju Johnny 23 där ja. Nej men raka murschen på honom så är ju fan en ganska bra morberg.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 och vem spelar The Head, The Head honcho? Är det Will Smith? har <laughs> han inte Bovig? Där är han inte Mickey Rourke Mycket bra